Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu, Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților! Când îmi dădeam toată silința Să vă scriu Despre mântuirea noastră a tuturor M-am văzut silit să vă scriu Ca să vă îndemn Să luptați Pentru ce? Pentru credința Care a fost dată Sfinților O dată Pentru totdeauna Căci s-au strecurat printre voi Unii oameni Scriși de mult pentru condamnarea aceasta oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și îl tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn adică pe Isus Hristos vreau să vă aduc aminte cu toate că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri că Domnul după ce a scos poporul său din țara Egiptului, pe urmă i-a nimicit pe cei care nu au crezut. El i-a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la desfrâu și au poftit trupul altuia, ne stau înainte ca un exemplu, suferind pe deapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâs de visurile lor, își pângăresc la fel trupul, Desconsideră autoritatea și vorbesc de rău ființele cerești. Arhanghelul Mihail, când se împotriva diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată bagiocoritoare, ci doar a zis, Domnul să te mustre! Aceștia, din potrivă, bagiocoresc ce nu cunosc, iar ceea ce cunosc din instinct îi duce la pierzare ca pe niște animale fără minte. Vai de ei, căci au urmat calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde benchetesc fără rușine împreună cu voi și se îmbuibă de-a de Niște nori fără apă, duși încoace și încolo, de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați,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 de ce? Ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de bagiocoră pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor trăiesc după poftele lor. Gura le este plină de cuvinte trufașe și dau slavă oamenilor pentru că știg. Însă voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de cuvintele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru, Isus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi bagiocoritori? care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care nu au Duhul. Însă voi, prea iubiților, întăriți-vă sufletește. În ce? În credința voastră preasfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru, Iisus Hristos, pentru viața veșnică. mustrați pe cei care se despar de voi. Căutați să-i mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. Pe alții, iarăși, fie-vă milă cu frică, urând până și cam așa pătată de carne iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără pată și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slava, mărăția, puterea și autoritatea mai înainte de toți, vești și acum și în veci. Amin.